Saat wafat di alam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan. Sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu dia, dia akan datang kepada keluarganya, family-nya. Dia akan kata, tak usah kau menangis. Jangan kau bersedih. Aku di bahagia sangat di sini. Kalau kau mampu cepat datang menyusul sini. Itu ada di Quran surah ketiga Al-Amran. Ayat 169 sampai dengan 171. nya Saat bangkit dia di Yawmul Qiyamah, senang dia. Bahkan saking baiknya, ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab. Saat di dunia tak nampak dalam gaib. Dunia al-ladhina yu'minuna bil-ghaib. Di akhirat, dia mampu menatap Allah tanpa hijab. Berpindar wajahnya. Bukan kerana masuk surga'nya. Tapi karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Sebelah kiri paling atas di pusat. Wujuhu yang di ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira. Datang ke Nabi Adam tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Musa tak mampu beri syafaat. Datang ke Nabi Isa malu beri syafaat. Kerana banyak umat yang menganggap dia sebagai Tuhan. Mencari syafaat, ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ini gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tuan puan ingin masuk ke dalam golongan ini, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi Sallam, dimasukkan oleh Imam Al Bukhari dalam Kitabul Al-Ilmi... nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? Yudidillahu bi khairah Man yudidillahu bi khairah yufakhehu fitid. Maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung, diringankan langkahnya, dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya.